Încă îi mai suna în urechi acel îndemn pe care și noaptea îl visa. Vorghește, omenești. Niciodată n-a înțeles de ce cuvintele pe care le învățase acasă nu erau omenești. De ce vânzătoarea de la pâine a privit-o în scârbă când a cerut Vă rog, dați-o pâine! S-a uitat la ea așa cum te uiți la un viermie și a aruncat o pâine veche și tare ca piatra care s-a rostogolit de pe până aproape de ușa prăvăliei. Avea doar șase ani, dar imaginea pâinii aruncată în silă, n-avea să o uite toată viața. Mama o certa de fiecare dată când vedea că aruncă cât un colțișor de pâine la păsărele. Mari pacat, Lucia, pâinea e hrana lui Isus și n-are voie să atingă pământul. Vânzătoarea asta ruscă i-o aruncase în față de parcă ar fi cerșit-o. Și nu era adevărat ea nu venise la cerșit că pusese frumușel pe teșghia cele câteva copeici pe care le ținuse strâns în mână, exact de o pâine, cât îi dăduse mama ei. A luat pâinea de pe jos și a plecat către casă, cu lacrimi șiroin pe obrazul palid de copil prost hrănit. A pus pâinea pe masă din paravan și s-a așezat pe un scăunel alături de mama, care alegea gânditoare un ciur de fasole pentru fiertura de seară. Într-un târziu, a întrebat în cetișor. și înseamnă să vorbești omenești, deși nu suntem și noi oameni? Când o să vorghim și noi omenești? Femeia a înțeles ce i s-a întâmplat copilei. Era un lucru obișnuit ca Valentina, vânzătoarea ruscă de la pâine, să le ceară moldovenilor să vorbească omenește. Rusește, adică. Limba română nu încăpea pe în mintea ei de venetică și de la înălțimea rangului pe care îl oferea meseria de vânzătoare de pâine, își impunea propria limbă celor ce îi călcau pragul. Asta era politica națională și Valentina, ca o bună comunistă ce era, își îndeplinea datoria cu prisosință și cu aroganța ceritorului. Așa că în toamnă, Lucia a mers la școala rusească să învețe a vorbi și a scrie omenește. Peste ani, viața m-a pus față în față cu Lucia, revelând un lucru la care nici nu gândisem vreodată. Era tânără, la vârsta când femeile, în general, visează la temerea unei familii. Ea avea deja un copil de șapte ani. Chipul obosit după o săptămână de hăituială prin mlaștinile de la granița Ungariei cu Austria, o arătau ca fiind trecută de 40 Și copilul... Doamne, am rămas mută de uimire! Cum putuse să-l tragă după ea la cei șapte ani? În tentativa de a fugi în mirajul perfidului occident, luase în calcul și posibilitatea de a fi prinsă și returnată. Numai că banii ajunseseră doar pentru drumul până în Ungaria, în cazul în care nu reușea, o prietenă, rudă îndepărtată de-a ei, îi dăduse adresa mea. Știa că aș fi ajutat-o fără să stau pe gânduri. M-am trezit cu ea la ușă, epuizată, flămândă, ținând strâns de mână băiețelul, care pur și simplu dormea în picioare. Tatiana m-a avertizat asupra eventualei întâlniri cu Luisea. Așa o chema pe femeia cu chip în pietrit, pe care strâjiau doi ochi de un verde tulbure, dincolo de care nu puteam citi ce era în sufletul ei. În timp ce serioja băiețelul Iusei a dormit cu cana de lapte în mână, am încercat să leg o conversație cu ea. Mă privea lung, străduindu-se să-mi urmărească cuvintele pe buze. Era evident că nu pricepea mai nimic din ce-i spuneam. Mi s-a uscat gura subit și parcă nu mai găseam nicio cuvintele. Am întrebat-o, ești rusoaică? Niet, sio, ea, ea moldovan, că ea, ea ni moldovenește, ni rusă. M-a dat mama la școală rusă. Așa o zis-o rusă, că vecină de la mama să a giunghini. Ea nu știu rusă, nu știu moldovenească, nu știu nică. Sio, priveam și nu-mi venea a crede. Am simțit ca o sfâșiere în suflet în clipa în care am avut revelația că ființa din fața mea nu știa să vorbească curat în nicio limbă. Pur și simplu nu avea limbă maternă, infirmitatea cărei existență nici măcar nu o bănuisem. Cu greu, între noi s-a înfiripat un fel de dialog. Cum de-ai avut curaj să pleci așa în lume fără bani, fără mâncare, fără haine și cu un copil după tine? După un timp de gândire a pătruns sensul întrebării mele și a tresărit cu o umbră de tristețe pe chip. Când am întrebat-o ce ar fi făcut pe acolo pe unde ar fi ajuns, dacă ar fi apucat-o de Moldova ei, mi-a răspuns cu o voce stinsă – Dor, ce dor? Eu n-am dor, n-am nica, n-am comnată, n-am mom, că-i fugit la Izrael, n-am muncă, n-am nica, dar acolo nu știu ce o să fac, Că eu n-am limbă, nu vorgesc rusă bună, nici moldovinească, n-am nici o limbă, n-am sovisti.” Eu nu înțeleg să citesc ghine, dar vreau să plec. Cu omul eu zici că după trei ani mă vede. și apăcum. cum, siu, Parcă trăiam un vis urât. Mintea mea nu reușea să cuprindă ceea ce încerca să-mi spună această tânără româncă din Basarabia. Cum adică n-are limbă?" Și-o spunea de parcă ar fi zis că n-are bilet de călătorie. Credeam că știe măcar rusește, pentru că ceea ce numea ea moldovenească era un hibrid artificial, pe care cu greul descifram. La școală învăța se înrosește fără să cunoască limba. Acasă vorbea moldovenește, un fel de idio limbă română stagnată pe la 1800 și împănată cu barbariile de rigoare. Iar pe stradă vorbea omenește, așa cum o apostrofau atât râsofonii, cât și moldovenii neauși, așa zis și mancurți. Sărman suflet chinuit. Făcea eforturi vizibile să-mi transmită ceea ce gândea și cum plănuise ea să evadeze într-o lume în care și-ar fi recăpătat demnitatea de om și respectul celor din jur. Și-ar fi recăpătat sovistea. Știa că nici o umilință nu le-ar fi putut depăși pe cele trăite în propria țară. Dincolo, cu siguranță, și-ar fi recăpătat statutul de om și orice limbă ar fi vorbit era omenească. Da, eu am rus lucru acasă, să grijesc copilul, omul s aducă denghi, dar eu n-am limbă, n-am muncă. Am fost ruscă, am dus moldovancă la pașaport. Mărg la Germania să spăl podele. Său, tătii femeile de la Moldova merg de spală podele la Germania. Așa era. Ajunsă dincolo, ar fi scăpat de povara de a se tot întreba cine este. Ruscă? așa cum fusese acasă învățată să se dea pentru a ajunge ghini sau moldovancă, așa cum noile autorității scriseseră la pașaport. Cât despre limbă, neavând memoria limbii materne, probabil ar fi putut renaște în limba locului alături de copilul cu care fugise în necunoscut pentru a nu purta mai departe povara ei de străin în propria țară.